Набундючений чиновник пішов. Не тала, аж холодним потом обдало, незважаючи на спеку того ранку. Тесля був вдячний, що той не спитав, звідки в нього боржника взялися гроші на купівлю човна. Але він знав, що це тільки тимчасова відстрочка. Незабаром його запитають про це, і тоді він пропав. На чим світ стоїть, кляв він ту годину, коли пошився в дурні, повіривши базіканю Блада про втечу? Цілком можливо думав Тесля, що весь план втечі розкрито, і його нетала або повісять, або принаймні затаврують і продадуть у рабство, як тих засуджених бунтівників, з якими він мав нещастя зв'язатись. Якби в нього були ці десять фунтів стерлінгів, що їх вимагали для того проклятого закладу, який так невчасно випав з рахунків у тікачів, то, можливо, справу зразу владнали б, і запитання були б відкладені на потім. Так само, як цей чинуша не догледів, що нетал боржник, так і інші чиновники можуть забути про це, принаймні, на день чи два, а тим часом він буде вже далеко. Але ж як добути гроші, та ще й до полудня? Неттл натягнув капелюха і рушив на розшуки, Пітера Блада, однак де його шукати? Бредучи без будь-якої мети кривою немощеною вулицею, він насмилився запитати в одного чи двох перехожих, чи вони, бува, не бачили містера Блада. При цьому він удав, що не здужує, а весь його вигляд справді підтверджував правдивість цієї вигадки. Проте перехожі не могли йому нічим допомогти, а оскільки Блад ніколи не говорив йому про участь Вакера в цій операції, то Тесля пройшов байдуже повз двері єдиної на Барбадосі людини, яка охоче зарадила б його лиху. Кінець кінцем Неттел вирішив піти на плантацію полковника Бішопа. «Може Блад там? Якщо немає, то він знайде Піта», і передасть доручення Бладу через нього. Піта він знав, і знав, що той бере участь в організації втечі. Розшукувати Блада він буде на тій вигаданій підставі, що йому потрібна медична допомога. Саме тоді, коли глибоко занепокоєний нетал, байдужий до задушливої спеки, подався на узгір'я до плантації, Блад значно полегшивши стан губернатора і діставши дозвіл залишити його, виїхав нарешті з губернаторського будинку. Він був верхи, і якби не випадкова затримка, то досяг би плантація раніше занеттала, тоді, звісно, не сталося б кількох дуже неприємних подій. Причиною ж його несподіваної затримки стала Арабелла Бішоп. Блад і Арабелла Зустрілися біля воріт, що вели в розкішний губернаторський сад. Міс Бішоп, яка теж їхала вверх і здивувалася, чого це Пітер Блад на коні. А Блад цього разу був у доброму настрої. Стан губернатора значно поліпшився, і лікареві повернули надану йому раніше свободу пересування. Цього було досить, щоб від смутку, який не покидав його останні 12 годин, не лишилося й сліду. Проте ртутний стовпчик його настрою стрибнув значно вище, ніж дозволяли обставини. Він сприймав світ оптимістично, повіривши, що те, чого не вдалося зробити минулої ночі, неодмінно вдасться сьогодні, і зрештою, що таке один день? Канцелярія губернатора може, звісно, завдати клопоту, але принаймні найближчі 24 години боятися її нічого. А тим часом утікачі. Будуть далеко. Така впевненість стала першою причиною нещастя, другою було те, що його гарний настрій поділяла й арабелла вона не затаїла в серці образи на Бладе. обидві ці обставини і стали причиною затримки, яка мала такі сумні наслідки.